Book 2 89ป9 89าสประโยคัมสังนึ่ง i m p e r a t i v 1 i m p e r a t i v 1คุณขี้เกียจเหลือเกิน อย่าขี้เกียจนักเลยคุณนอนนานเหลือเกินอย่านอนดึก h l a f doch nicht so l a n g du, so so du schläfst so lang schlaf doch nicht so lang คุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกินอย่ากลับบ้านดึกคุณหัวเราะดังเหลือเกินอย่าหัวเราะดังนักสิ s t so laut l a ด h doch n อ c ก t น o so l ่ u t du l ร c h ดังนักสิ Lach doch nicht so laut. Du sprichst so leise. Sprich doch nicht so leise. Du sprichst so leise. Sprich doch nicht so leise. Du trinkst zu viel. Trinkt doch nicht so viel. Du trinkst zu viel. Trink doch nicht so viel. Kun soup buri ma geen bei lao. Ya soup buri ma nac ley. Du rauchst zu viel. Rauch doch nicht so viel. Du rauchst zu viel. Rauch doch nicht so viel. Kun tam gan ma geen bei. Ya tam gan ma geen bei. Du arbeitest zu viel. Arbeite doch nicht so viel. Du arbeitest zu viel. Arbeite doch nicht so viel. คุณขับเร็วเหลือเกินอย่าขับเร็วนักเลย你 l 车太快了，不要开太快了。你开车太快了，不要开太快了。 Stehen Sie auf, Herr Müller. Stehen Sie auf, Herr Müller. เชิญนั่งค่ะคุณมิลเลอร์ Setzen Sie sich, Herr Müller. Setzen Sie sich, Herr Müller. นั่งต่อค่ะคุณมิลเลอร์ Bleiben Sie sitzen, Herr Müller. Bleiben Sie sitzen, Herr Müller. ใจเย็นๆนะคะ Haben Sie Geduld. Haben Sie Geduld. Mie Weila, mi Tung r i e Nehmen Sie sich Zeit. Nehmen Sie sich Zeit. Bra Sakuuna Ka. Warten Sie einen Moment. Warten Sie einen Moment. Ra Wang Na k Seien Sie vorsichtig. Seien Sie vorsichtig. Karuna, mal, h sei pünktlich. pünktlich. Ja, no. t dumm. Seien Sie nicht dumm.